Geleefdes, ons sluit ons oordenking oor die brief van die apostel Paulus aan die Filippense af vandag, wanneer ons die juweel in die woord van die Heere Filippense hoofstuk 4 saamlees. En ons gaan die hele hoofstuk lees, ons gaan focus op die eerste 9 verse. Nou ken ons een beetje die achtergrond, ons weet Paulus het op die oomlik in die tronk in Rome terwijl hy hier die brief skryf. En ons weet, hy het een besondere band, hy sal hoor in vers 1 wat ons lees, met hierdie gemeente. En hierdie is soos een testament, soos sy laatste wil, soos sy laatste gedagtes. As jy laatste boodskap het vir iemand, is dit nogal een belangrike boodskap. As jy besef, jy gaan daak nie meer daar wees nie, maar jy wil nog iets sê vir iemand wat jy lief het, dit is sy woorde aan hierdie mense wat hy lief in en en nou ken ons ook die achtergrond van hierdie dorp, ons weet, het was een aftreed dorp, van die Romeinse soldaten gewees, die groot beloning, as jy een Romeinse soldaat was, buiten die paar cent wat jy gekryd, as jy iets ge, uh, oorlog buit gekryd het, of dat jy iets gekryd van die keizer, was een lappie grond, en hierdie was oud soldaten, wat al die oorleef het, en nou is hulle hier in Filippi, en jy kan dink, hy is geweldig loyaal teenoor die keizer, so as iemand nou kom en sê daar is ander god, behal die klomp gode wat hy aanbid en die keizer wat hy ook sê god is en hy sê sy naam is Jesus Christus, is daar een klomp mense wat onmiddellik aanstoot neem soveel so dat handelingen 16 vir ons leer wat gebeur het met Paulus hy het in die tronk beland geweldige pijn beleef na geeseling, hy was verhoor afwachtend hoe die heren die wonder doen, dat daar nog iemand in Philippi tot bekeering kom, die bewaarder, die tronkbewaarder, van die belangrike mense in die dorp. En dan sien ons hoe hierdie gemeente, wat saamgesteld was uit Grieke, en een jode, en dan nog hierdie klomp Romeine, hoe dat een wenrecept vir gauw is en konflikt is, en dit is waar waar hy skryf ook in hoofstuk 4, hoe gemeente wat so uit die lopende sterk persoonlikhede het, by mekaar kan kom Maar as kinders van die Heere die rechte boodskap uit te sein, uit te dra uit te leef na die wereld daar buiten. Kom ons lees. Philippeense 4 vers 1 Daarom my geliefde broeders na wie ek ook verlang my blijdskap en my kroon, of my blijdskap en kroon, staan so vast in die Heere, geliefd is. Ek vermaan Jodea, en ek vermaan Sintige, om eens gesin te wees in die Heere. Ek vraag, ook, ek vraag jou ook op rechte met gesel, wees hier die vrouwe behulp saam, wat met my saam gestruid het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders arbeiders wie sy name in die boek van die lewe is. Verblij jylle altyd in die Heere, ek herhaal, verblij jylle, laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word, die Heere is nabui. Wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes en alles door gebed, In smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal jylle hart en jylle sinne bewaar in Christus Jezus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deug en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het doen dit en die God van vrede sal met julle wees ek het my grootliks verblij in die Heere dat julle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my belangen te denk waarin julle ook gedink het maar julle het die geleentheid nie gehad nie nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hee, in elke opzicht en in alle dinge is ek onderrug, om versadig te word, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. Ek is tot alles in staat, dier Christus, wat my kracht gee, nogthans het jylle goed gedoen toe jylle deel gehad het in my verdrukking en jylle Philippeense weet ook dat in die begin van die evangelie toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgave en inkomst en nie behalwe jylle alleen wat ook in Thessalonica het jylle vir my behoefte meer as eenmaal iets gestuur nie dat ek die gave soek nie, maar ek soek die vrucht wat oorvloedig word op jylle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het het volop nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat dier jylle gestuur is. Lieflijke geere, welgevallige offer, wel welbehaglik by God. En my God sal elke behoefte van jylle vervul na sy reikdom en heerlijkheid dier Christus Jezus, aan onze God en Vader die Heerlijkheid tot in alle Ewigheid, Amen Groet elke Heilige in Christus Jezus, die broeders wat saam met my is, groet julle al die Heiliges en voor aan die wat aan die keizerlijke huis behoort, groet julle die genade van onze Heere, Jezus Christus sy met julle allemaal Amen Kom ons bid saam Vader ons eer jy, ons loof jy, ons anbid jy. Die woorde van die, die lied jyre wil ons voor jy baig en ons dank jy vereen. Ons dank jy vereen wat die veld, die planten laat groei, wat die gesaai laat opkom, wat die lande gereed maak, dat het voorbereid kan word vir die plant, in een nieuwe seizoen. En nou ons gebed, Heere, dat u dit in ochend vanuit die woord in ons harte laat reën Dat ons die woord nie net hoor nie, maar het indrink en het deel van ons manier van dink word, ons manier van optree, ons gesintheid en die hart bepaal, ons hantering van mense buiten die kerk. Heere, wil u ook na binne in die kerk geef dat die liefde bepaal hoe ons mekaar hanteer. Ons dank jy heren vir soveel genade in ons levens. Ons loof jy daarvoor en dat elke keer as ons die bybel oopmaak, dan is jy bezig om in ons levens te werk dier die heilige gees. Jy heren ons stem saam met die geleerde wat gesê het, ons is dalk maar bewis van een of twee goed waar waar jy bezig is om het duisend goed in ons levens te veranderen nader aan die beeld van Christus. Doen het ook vandag, Heere, doen het ook nou. Hulle gee dat ons ons harte instel op die verheerliking in elke aspekt van ons levens. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. Geliefdes in ons Heere, Jezus Christus daar was jare terug, denk ek, een advertentie gewees, ek denk het was van die kam verroom, waar hulle sing van hakke knieën, handeknieën, hakke ellenboog, dit is ons preek van ochend, waar ons begin met die hande, en dan gaan ons na die knieën, en dan die ja, hakke, en dan die ellenboog, en ons gaan die sal van die Heere ervaar, op elke deel van ons bestaan, wanneer ons na een Philippeense vier kyk, en het begin met die hande, en dit is een versie wat ons altyd mislees of wat ons eindelijk na hierdie versie begin lees in Filippense 4, nou kom ons lees net gauweer vers 2, lees saam met my vers 1 en dan gaan ons na vers 2, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang kijk hoe beskryf hier die gemeente van Filippi, hy sê vir hulle my blijdskap en my kroon dis hoe kostbaar hulle is vir Paulus staan so vast in die Heere geliefd is. En dan hierdie twee name, en is eigenlijk meer dan hierdie twee dames wat betrokken is, hy sê, ek vermaan Judea en ek vermaan, gebreek wie die selwe woord vir haar, Sintige, om eensgesind te wees in die Heere. En dan het hy span wat hy nou betrek by hierdie die moeilijkheid in die gemeente, hy sê, ek vraag jou ook op rechte met gesel, en waarschijnlijk praat hy hier van Timotheus, soos wat ons vroeger in die brief ook gelees het van Timotheus, wat hy saamgestuur het, soos wat hy in Everse gewerk het, om ook in Filippi, hier die gemeente by te staan, en dan gaan hy aan, wie is hierdie vrouwe behulp saam, en wat met my saamgestruid in die evangelie, ook saam met Clemens, en die ander mede arbeiders wie sy naam in die boek van die lewe is. Dit was een gesinshof, een skyhof, waar die ouders gepraat het oor die toekomst van hulle kind. En soos wat soms in so een hof gebeur, het die strijerei en die emoties hevig begin raak, die oor en weer beskuldigings en verweite en argumente soveel so dat het baad, later baie luid geraak het en niemand het gesien die sienkie wat in die middel staan sy tranen loop hy heil en hy gaan en hy, hy vat sy maas aan en hy trek haar nader en hy vat sy paas aan en hy trek so hard as wat hy kan tot hy hierdie twee hande by mekaar uitbring. Dietrich Bonhoeffer was, a, a Duitse, predikant, skryver, en martelaar, vir sy geloof later, in die tyd van die naties, omdat hy standpunt ingeneem het, tegen die naties vir Jezus, is hy terechtgestel, en hy het een boek geskryf, The Cost of Discipleship, en in hierdie boek beskryf hy, dat die Heere Jezus is die bemiddelaar in elke aspekt van ons geestelike leven. Hy is bemiddelaar tussen ons en God die Vader, en aan die kruis maak hy dit moendlik dat ons by mekaar kan uitkom. Een God, een rechter wat met oordeel en sonder mense, sy handen bring hy by mekaar, so ons in die hand van die Vader kan lewe. hy is ook die bemiddelaar, skryf Dietrich Bonnever, het is in mense. Hy staan tussen ons as geloviges. Weet jy, ons dink baie keer, ek het soveel skade opgetel, ek is so teleergestel. Sê die jy, hoe kom mense uit die kerk uitgaan, is teleerstelling, het is geloviges, kerkmense wat hulle teleerstel of zeer wat maak dat mense uit die kerk uitgaan. En nou gee die heren dier Paulus aandag aan die probleem. En weet die, hy, hy hanteer het op soe treffende weise. Een predikant het nou geskryf oor wat hy sê en wat hy nie sê nie. Hy sê, kyk mooi wat sê hy nie. Hy kies die kant in die konflikt nie. Hy sê nie, Judea, jy is regens en tegen jy is verkeerd hy praat met albei, hy sê ek vermaan jou Judea en ek vermaan jou sintige, wees eensgesind, hy sê ook nie hy probeer ook nie die uitstand oor hierdie afstand tussen Rome en Philippi vir hulle sê, dit moet so gebeur en dit moet so gebeur hy uitspraak maak oor die omstandighede achter hierdie konflikt, jy dit gesê en jy dit gesê nie hy gee ook nie instructies aan die gemeente oor precies wat hulle moet doen nie die ouderlinge raad met hierdie en hierdie en hierdie kerkorde artikel toepas hy dreig nie en hy raas nie teenoor COT-hands en tegen nie ook nie teenoor die gemeente nie maar hy genereer ook nie hierdie probleem hy weet konflikt en spanning in die gemeente is onkruid, wat maakt dat jy het eindelijk nie meer die lichaam van Christus kan sien nie het moet uitgetrek word maar let wel die onkrijg, die probleem nie die lidmaat wat sê hy wel? hy sê wel hy noem hier die mense wat betrokke is by die konflikt by die naam ons lees vandag nog in die jaar 2017 van Judea en ons lees van Sintige en ons lees van ander kerkleiders in die gemeente, selfs als Clemens hy is eerlik daar dat hier die conflict is in hier die twee lidmaat in die gemeente, hier die gemeente in die dompel. dit beinvloed, dit wat hy van die begin af, soos wat ons in hoofstuk 2 ook gesien het, hier die eensgesintheid in die gemeente, beinvloed dit negatief. Wat doen hy? Hy sê, hy doen een beroep, op hierdie twee lidmaat, hierdie twee kinders van die heren, hierdie twee leiders in die kerk, om die probleem op te los. Hy doen een beroep, op die mede, om aan hulle, om in Christus, terwille van Christus, weer hulle eenheid te vind, mekaar die hand te gee. Hy bekleem toon, dat hy die eenheid in Christus, die deurslag moet gee, dat dit is hoe dit moet lyk in die kerk van die Heere en ek is bevrees in die kerk van die Heere en ons AP Kerkverband gebeur dit nie altyd nie. En die implikatie daarvan is eenvoudig dat ons lidmate verloor omdat ons nie mekaar die hand gee nie. Maar dit is vir die Heere ernstig. Ernstig genoeg dat hy dit by die naam hier in die begin van hier die juweel in die bybel dit noem. Dit is belangrik. En hy betrek die medegeloviges van die gemeente daarby. Hy sê, Timotheus, help hulle. Wie is hulle beholpsam? Clemens, ook jy, ook amal. En hy die gemeente, wie sy naam in die boek van die lewe staan Hulle was strijders, medestrijders vir Christus, sê hy. En nou strijde hulle met mekaar. Dit is nie recht. Maar nou kan jy denk, onthou, dis Filippi, wat bestaan uit Grieke en Jode en Roemeine en hierdie mengelmoes van kultuur en achtergronde en waar jy sterk leiers kry, praat hy ernstig met hierdie gemeente en hy praat oor hulle gesintheid. Wanneer hy praat oor die eensgesintheid, is die woord wat hy hier gebruik word, om saam te denk in die Heere. Hy sê nie Judea's en Tygede, jylle moet die selfde dink nie, hy sê, jylle moet saam dink. Hy beskryf het in Korintieus, elkeen het een plek in die lichaam van Christus, en elkeen het een ander plek, maar elkeen het een belangrike funksie, en een rol om te vervul, maar dink saam. En die godsvra wat gevra word, is vraag soos, waarmee is die Heere bezig? En hoe pas ek in sy plan in vir hierdie gemeente, waartoe roept die Heere my, waar kan ek om dien? En uiteindelik vraag hy oortuiging, harmonie, consensus van geloofigis, getrouwe medewerkers. Dit na binne, Maar dan praat hy ook oor die verhoudinge na buiten. Die hande wat ons na buiten uitreik. En kijk mooi wat sê hy, hy gebruik die 2 vers 4 en vers 5 hierdie twee werkwoorde in die begrip, begrippe. Die eerste is die opdracht in vers 4 ons ken het so goed, ons ken die liekie verblaai jylle in die Heere. Ons gaan nou kijk oor wat die woord verder kijk wat die woord beteken in die tweede is vers 5 Laat jylle vriendelikheid aan alle mense bekend word, nie net in die gemeente nie, ook daar buiten. Die twee woorde, die eerste woord is garete en dit is een woord wat vandag nog in die, in die Griekse gebruik word, as jy in Griek wil groet, kan jy vir hom sê garete, dit beteken vreugde. en hy herhaal hier die opdracht, dit is iets waarop hy klemle, dier hier die hele boek, die belangrikheid van, hier die blijmoedige gesintheid. Dit is een vreugde en een blijdskap, nie net in die teenwoordigheid van die Heer in die gemeente, nie, maar ook na buiten. En die tweede saak wat an, hierby aansluit is die Griekse woord, epieekies, inskikkelijkheid ten oor alle mensel hy sê met ander woorde die kerk is nie die plek waar mense veiligheid en vriendelijkheid en een vreegtevolle plek vir geloofig is nie ook na buiten moet ons bereid wees om te luister om inskikkelijk te wees om te, te skik waar dit nodig is, om toe te gee bereid wees om van ander te leer In Engelse kommentaar stel het so, a sweet reasonableness. Die kerk moet in een interactie met die wereld staan. Ons moet kan luister na ander mense. Want ons doen dit nie altyd. Ek speel sogema handboek te kies vir volgende jahers, derde jaar vir die christelike berading en het uiteindelik besluit op Eganse boek The Skilled Helper waar hy skryf onder andere een hele hoofdstuk net daaraan hoe om te luister. Want ons luister nie. Ons hoor maar terwijl die andere persoon praat, denk ek heel aan hoe kan ek die persoon antwoord. Plannetjes wat ek kan maak om die persoon te helpen, recht te helpen paie keer vir om te sê, wat ek denk hy moet hoor, dat nie netwendig sy of haar behoefte is nie. Ons luister nie maar net om te hoor, en te, te neem wat die persoon tis in die lijne sê. Ek het nie al vertel van, van Omanreidse manier hoe hy dit beskryf, hy sê, luister met jou oe. Hy het gehoor, die verbale deel van die boodskap is maar 7%. 38% is die stemtoon en 55% is die luiftaal, dit wat jy met jou gezicht sê. Ek sal nooit vergeet Don Roos, kindersielkundige wat op die stadium onsevie ooskoekie kom toespreek het en wat gesê het, hoe jy iets sê maak een geweldige verskil, hy sê hy het met sy hond gesê. As se hond, as hy stop by die huis, dan sê hy, hy roep, al wat hy sê vir die hoentjies, voedsek hoentjie, voedsek, en jy sê nie sterkie waai. Maar hy sê, hy was op 'n stadium in Rusland gewees, het hy daar by stasie gesit, en uh, gewacht vir die trein, en daar was niemand nie, en daar kom een rondloopere hond aan, en toe die hond aankom te sê, hy net, die tanden van die hond. Hy weet nie wat voedsek in Rus is nie, maar hy sê, toe hy vir die hond sê, voedsek, Toe weet hy wat beteken, wat is die boodskap en hy is daar weg. Hoe jy met mense praat, maak een geweldige inpak op wat jy sê. En wanneer hy met die gemeente hier praat, en hy sê, wees in skikklik tegen alle mense, laat jy vriendelijkheid en alle mense bekend wees, dink daar oor, het gaan nie net oor jou glimlach nie, het gaan ook oor jou luister. as jy mense die hand wil gee, luister met jou oe. En nou gaan hy verder, ons is nou by die handen klaar, nou is die volgende, knie. En hy sê vir hierdie gemeente, knie toe, bid, Een geweldige belangrike komponent van een gemeente wat eensgesind wil wees, wat by mekaar staan en hier die boodskap na die wereld uitdraaf. En hier is mense wat werkelijk omgee, is mense wat tyd op die knie spandeer. En ons kenvers, hy is baie goed. En nou wil ek vir u vraas, lees het weer saam met my, neem het in, wanneer hy sê, Wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes en alles door gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstande bowe gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jezus. Nou sê die geleerdes vir ons, wanneer jy hierdie goeders hoor, wat jy makkelijk kan fout maak by Paulus, is om hierdie goed op te breken, van elke in een preek te maak, om te sê, hoorde as ons nou praat, oor die gebedslewe, dan moet daar, kyk nou wat sê in vers 6, daar moet gebed, en daar moet smeeking, en daar moet danksegging wees, gelede sê vir ons nie, dit is hy sê eindelijk maar net, al die woorde beskryf die selfde ding, bid ernstig, jy kan gaan, en jy kan gaan, een lysie maak, van goed wat in jou gebed moet wees, reels en regelaasies oor, bid, Bid 101, maar hy sê, dit is nie waar het gaan he, hy praat met jou vader en stort jou hart ernstig uit oor, oor jou, vir jou vader, oor wat jou behoeftes, en hy sê, dan gebeurt daar iets besonders, hy sê, van jou knie af opstaan, is die hier een vrede van God, en dit is iets anders as vrede met God, Dit beskryf hy ook, maar dit is nie die vrede wat jy krij, omdat jy verhouding met die Heere recht is nie. Hy, hy sê, dit is een vrede van God, wat van binnen naar buiten, naar mense toe gaan. Een vrede van God, wat jou hart en jou manier van dink beskerm. En dit gebeur, as jy tyd op jou knie spandeer. Weet jy ons so makkelijk dat ons in routine is begin verval, van die ochend gebekie en die avond gebekie en jy as ons onthou voer eten ook gauw, snaans wil amen en dan eet ons. As jy een verhouding met iemand wil bouw, dan is het nodig om tyd te spandeer. En hoe ek dit sien is eenvoudig, God praat met my as ek die Bijbel lees en ek antwoord, op dit wat die Heere vir my sê, as ek terugpraat en liefde, om in gebed vir die Heere te sê, Heere, help my daar nie. En dit is wat gebed is, om met die Heere te praat, om tyd te maak, om een gesprek met die Heere te wees. En dit het een geweldige inpak op jou gemoedstoestand. Eh? Daarom kan hy sê, versies, wees oor niks, bezorg nie maar bring jou begeertes en dit wat op jou hart druk na die Heere. En van hierdie bezorgdheid na vrede speel jou knie een geweldige belangrike rond. Moet dit afskep nie. Nummer 3, nou is ons by die hakke. Nou die hakke is eenvoudig as jy op aandacht moet staan, dan klap jou hakke by mekaar en dan gee jy aandacht aan dit wat die officier sê. Nou sê die Heere, hier is iets waarin jy kan aandag gee wat belangrik is, wat jou manier van dink raak. En ons weet, dit is waar alle dinge begin. Die Heere sê, dit die oorsprong van die hart, het die invloed op ons hele leven. Daarom sê hy in Romeine, Romeine hoofstuk 12, laat jylle gemoed vernieuwe, jylle denken. Die Heere begin by die verstand. Kijk nou hoe stel hy dit in vers 8, hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er en wat er lof daar ook mag bestaan, bedink dit. En weer eens, ons kan ek nou hier gaan in elke woord gaan analyseer, een vir een om te sê, dit en dit en dit en dit en dit moet in jou gedachtelewe wees, as jy gedachtelewe, of christelike gedachtegang 1-1 wil deerkom, maar dit is nie waar dit gaan nie uiteindelijk sê hy net jou hele manier van dink, moet God verheerlik. En dit is baie keer waar een kind van die Heere val, of dit is waar een kind van die Heere groei, en na buiten op recht die Heere sy licht kan laat sky en jou gedachte wer, waar niemand kan sien, net jou en jou binnenstuk en hier is sê, sorg dat dit gezond is, stel jou gedagtes op dit, wat God verheerlik, doen nie, hoe doe ek dit, hoe kan ek my gedagte wereld bepaal, ons het het al hoeveel keer het ons, het ek vir jou gesê, weet, voel vir jou of dit nou een ding is waar hy nie beheer het nie, bijvoorbeeld, ek gee vir jou die opdrag: moen aan een pink olifant denk nie, wie vind jy dit recht gekry? En toch, toch sê Paulus, dat elke gedachte kan gevangen neem en diensbaar maak aan die Heere. En het gaan vooral daar dat jy nou weet, hier is iets wat teen die wul van die Heere is. Jy hoef nie die Heere sy heilige geest te bedroef nie. Ook in jou gedachte is, kan jy sê nee. Al het ek hier die optie om hier die zonde te doen, ek kies Godse verheerliking, ek draai om en ek stap weg ek is nie een slaaf van elke versoeking wat oor my pad kom dat ek die sonde moet doen nie. Versoeking is nie sonde nie. Maar hoe jy daarop reageer kan of God verheerlik of sonde wees. Na die hake kom die Ellenboe. En dit is nou hier wat Paulus sê as jy iemand sien stap het jy al hierdie atletische stappers gesien? Jy krijg In die Olympische Spelen die marathons waar die ouwens nou draf, maar dan krijg jy ook die stappers. Dis my kostlik om die stappers dop te hou, want al wat jy sien is die ellenboe waarmee jylle werk, en hoe vinniger jy ellenboe kan gaan, hoe vinniger kan, kan jy loop. En nou sê Paulus in die, die laaste stikkie, hou my ellenboe dop. Kyk wat sê jy som, verder vers 9, wat jylle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, jy het een voorbeeld van iemand wat voorloop, wie is een ellenboe jy sien, hy stap voor, en jy kan sy voorbeeld volg, hy sê, en dan sal die vrede van God in jylle, sal met jylle wees, want hy is een voorbeeld, nie omdat hy self een besondere mens is, nie maar omdat die hier een besondere pad met hom loop, en dan gebruik hy nou uit sy ervaring, Hy sê ek is tot alles in staat, die Christus wat my kracht gee en ons vat so makkelijk daar die versie en ons denk jy ook ek kan enig iets doen. Dit is nie waar het gaan nie, die Heere sê, jy kan enige probleem wat oor jou pad kom in Jezus hanteer want hy gee die kracht. Het gaan oor sy kracht, dit die focus, dit die belangrike ding. Nie jou vermoe om tot alles in staat te wees, nie maar sy kracht wat ons dra En sê, as dit gebeur, as Christus met soveel kracht in, in jou leven werk, dan is jy een voorbeeld. Dan kan jy voorstap en jy ons kan jou elmboe sien, beweeg soos wat jy loop, soos wat hy vir Paulus doop kom het na jou en my toe. So voorbeeld is jy. Wat er inpak het jou leven, optreden, gesintheid, woorde, in mensense levens. Want het het, of baie meer mensens wat jy denk, Ons sluit af, in hier die beskrywing van hoe dit in die gemeente moet gaan, sien ons, hy sluit af met die, met die hoogtepunt van die, die Heere, sê dit begin by die hande in die gemeente wat hy is bemiddelaar by mekaar uitbring, wees die bemiddelaar. Hy sê, hier die hande reik ook uit na die wereld, allemaal wat oor ons pad kom, met die vriendelijkheid van Jezus sien en beleef en as jy voel maar jou sorge druk te zwaar knee toe, bring jou sorge na die Heere en jy sal opstaan met vrede. En wanneer jy opgestaan het loop voor wees een voorbeeld dat hulle wat jou Ellenboog is sien wikkel weet hier is iemand wat so nabeun die Heere lewe dat ek maar achter hulle kan aanloop. Nie omdat hulle so sterk is nie, maar omdat God met soveel kracht in hulle levens werk, mag die Heere met soveel kracht en jou en my leven werk in die week. Amen. Kom, ons vraag dit van hom. Dankie Heere Jezus, dat u met kracht werk in ons levens. Ons weet, ons verdien dit nie, ons weet, voel baie keer vir ons of ons levens uit mykaar val of dinge in ons levens uit mykaar val. Ons voel baie keer oorweldig dier ons eie emosies. Baie keer emosies van van moedeloosheid. Met die lewe met ons probleme. Van hartseer, met frustraties waarmee ons sit, met verliese wat ons in ons levens ervaar. Heere, ons raak baie keer baie te gedruk oor dit wat ons nie kan bereik in ons levens nie, wat ons nie het nie probleme wat ons nie kan oplos hier het het maak dat ons gesintheid van ons hart baie so negatief is en dat het een negatieve invloed het op allemaal om ons en die beskryf vandag vir ons die donderwolkje van ons eie leven, dit nie hoe het moet wees nie, die sonskyn van die vreugde en die liefde moet sigtbaar wees Heere, skyn in ons harte die liefde en so dit het kan weerkaats na die wereld daarbuiten. In Jezus naam vraag dit. Amen.